і де кожний новий злочин неодмінно мав свій аналог у минулому, теорію прецедентів можна було застосовувати з не меншим успіхом, ніж в англійській юриспруденції. І це ж так просто, досить лиш знати випадки із практики. Ясна річ, для цього треба знати і історію. Раби не мають історії, злочинці бояться її, але вільні і чесні люди не просто втішаються нею, а, сказати б, розкошують. Існує такий категоричний термін, як таємниця слідства. Ніхто сторонній не може бути втаємничений у справи розслідування. І хоч професор Богарас, заслужений юрист України, незаперечний авторитет, учитель Оксани Винокур – він все ж у даному випадку особа стороння. Принаймні так би потрактував його прокурор Повх, який доручив цю справу Оксані Винокур. Але бездітний прокурор Повх ніколи не був об'єктом обожнювання. Чоловік навіки позбавлений фантазії, ходить у стоплених черевиках і невздарних костюмах, «Суцільної затертості». Повх гордо заявляв «Нам фантазії ні до чого. Коли б я захоплювався фантазіями, то ніколи б не став прокурором. Між іншим, втрата для людства була б невелика. Професор Богараз мов би з іншої планети. Версії, фантазування, випадки з історії, прецеденти зі світової юридичної практики – все це кипить і кликоче в ньому, німов у вулкановій безодні, і вихлюпуються вогненними спалахами з догадів, припущень неймовірних зіставлень. Предмет заздрощів для прокурора Повха, але як жона Цезаря вище підозр, так прокурор Повх вище заздрощів. Він не знає цього почуття. А коли виникає загроза його зародження, Бог просто усуває носія такої загрози. Тому він ніколи не дозволить Оксані Винокур допустити професора Богораза до розслідування вбивства археолога Метельського. Ну так, але експертом вона може запросити Валер'яна Костєвича. Слідчі не питають дозволу. Вони вільні у своїх діях». Ну, звісно, в межах, окреслених законом. А також вказівками прокурора Повха. Ми вам доручаємо і ми вам довіряємо, але ми з вас спитаємо, коли ви не виправдаєте нашого довір'я і коли не. Яка нудьга і яка занудливість. Але закон є закон, а прокурор Повх є прокурор Повх. Оксана про нього і не думала. Думала про інше. З чим піде до професора Богораза? Запобіжні заходи. Коли в розмурованому тайнику справді був скарб, треба запобігти його вивезенню з Києва. Попереджено всі митниці в аеропортах і на кордонах. Дано відповідні розпорядження постам автоінспекції транспортній міліції. Хоча все це однаково, що знайти голку у скирті соломи. Розслідування. Вхопитися за три речові докази, полишені злочинцями. Отрута, якою вбито Метельського. Книжка академіка Ліхачова, що на ній Метельський поставив свій автограф. Золота ложечка, не помічена злочинцями в тайнику. Отрута, як показали аналізи, була зміїна, але якоїсь небувалої сили, набагато дужча, ніж отрута сірої гадюки, американської гримучої змії, каракумської гюрзи і навіть кобри. Цілком можливо, що це отрута морських змій, які водяться в Індійському океані біля берегів Малазії, Тайланду, або В'єтнаму. Золота ложечка, як пояснили Оксані знавці, належала до ритуальних священних сосудів,